Uh, morgen allemaal, het is um, voorrecht om vanaf weer hier bij jullie allemaal te wees en een bykie met jullie te kan woorddeel. Ek denk so, um, toen ons hier die liedere sing, hier die laatste lied, toen ons weer gesing het, is so wonderlijk. En ik denk, dit die wonderlijkste van alles, is om, om, om, om bij Godse hart uit te kom en, en, en te weet wie God is. Dit is waar, my, die oorlik, toen ons die waarheid gehoor het, is dit die grootste drijfveer, was, is, is om, God te, om te weet wie God is en Godse karakter is, en yes, dit is ongelooflik om dit te leer ken het, en um, ek onthoud die eerste keer toe ons hier by die dienst was, toe ons die lied gesing, ek dink, toe het om Jan om net, begin toon sê daarin van toe die woord gevind is, het vreegde en vroelikheid in my hart, en nooit het ek gedink dat, dat die woord wat ons ontdek en wat ons, wat ons meer stap, en, dat het soveel vreegde en vroelikheid in ons hart te bring, en ek sê op pad terug vir deze rui, mense is so dankbaar met, met dit waar jy nou al is in die leven, en, en dit waar jy is op hierdie pad, want, Ek weet nie, hoe gaan jy door die leven, door nie die waarheid te weet en die waarheid te ken nie. Ek denk, dit is, uh, is een moeilike pad, wat jy moet stap. Um, Toen die kinders me sien uitstap, dit ding ek aan, is so wonder die kinders, ek, ek, wil jy dit gaan vertel, wat gistermiddag gebeur het, uh, ek en my, uh, twee kinders, het bieke gaan draf. Ons het gil bieke gister gaan draf, en, um, nou weet ek, my dine dochterkie, sê, ek nie baie ver draf nie, dan begint het bieke mildsteek kry. En ek sê toefaaf, ek sê, jy moet so ver draf nie, draai voor, papa omdraai, draai jy al om. Maar sy wil nie luister, sy ons hol, en sy draf ook maar ver, en ons kom terug, en toe ons nog nie klaar is, toe, stop sy, en sy sê nie, maar sy het nou hier pijn, hierso, en haar boete sê nie, maar dis mildsteek, mens noem dit as jy onfix is, dan kry jy mildsteek. En, um, maar sy sê nie, hy, sy, hy is al fix, dus ook maar hy nie dit, dit kry nie. En ons loop sy, en ons gesels, en ons gesels, en ek sê van, maar sy sê papa het vir jou gesê, jy moet so ver draf, jy moet nader onderhuis, sy sê, ja, maar sy het nie geweet, voor sy draf, sy gaan mildsteek kry nie. Ek sê, ja, maar papa het vir jou gesê, sy sê, ja, maar, sy het nie geweet nie, maar, maar Jesus het dit geweet. Nee, papa, sê sy vir my. Ek sê, ja, hy het dit geweet, maar dis my wonder om te, net te besef hoe hulle verhouding al besef, dat, dat, dat Jesus het geweet, sy gaan mulsteek kry. Um, ek moet met vandag willen oor iets gesels, en daar word die verhaal vertel van een ou, twee vriende wat, um, die een vriend en die ander vriend in een bakkie ingelaai, en hy het gerei 40 kilometer uit die, uit die dorpuit afgedraai, van die hoofdpad af, en daar by een die, woud gerei en bome gerei, toe kom hy by een plek wat, wat dit so oop is, en as niks hier, een stuk oopgrond. En die een, een vriend sê vir die ander vriend, man, ek gaan hier so goed bouw, en gebouwe bouw, en ek gaan klomp goed hier so doen. Ek gaan hier nou die geleendheid gee om, om die grond om hierdie stuk op te koop. Want binnen een paar jaar gaan hierdie hele plek vol gebouwe wees, en dit gaan, dit gaan groei. En um, die vriend het die story so gekyk, en hy het gesê nie wat, hy gaan eerder kies, om dit nie te doen nie. Hy, hy wil nie dit doen nie. En um, die vriend het om weer later gebel en weer gesê, jonge geer my finale kans, is jou finale kese, wil jy nie die grond om hierdie oopstuk grond koop nie? En hy het gesê, nie, nie, ek wil nie, ek, ek, ek, ek kies om dit nie te doen nie. Net jammer om 20 jaar later te sien, dat sy vriend sy naam was Walt Disney gewees, en dat dit toe die hele Walt Disney theme park geword het, waarby een verkeerde kese gemaakt het om, om nie grond had te koop nie. En dis was, kom by vandagse ding waar ek wil gesels is, is die lewe gaan oor keeses, en die hoofleiters is die lewe is a keese. Ons kyk daar in Deuteronomium 30 vers 19, ek sê God hierdie woorde, hy sê, ek neem vandag die himmel en die aarde as getuie het in julle, die lewe en die dood, die sien en die vloek, het ek jou voorgehou, Kies dan die lewe, dat jy kan lewe. Jy en jou nageslag. Dier die Heere jou God lief te hee, na sy stem te luister, en om aan te hang, want dit is jou lewe. Ek wil omtrend oor drie so drie dingetjes geseld vandag. Die eerste ding is, is ek en jy as mens ons kiese wat ons heet in die lewe. Die tweede ding is, is Godse kiese. En dan die laatste ding is, iets waarop ek en jy kan focus om, wanneer ons Godse keese maak om by God, om by die keese te hou. Ek en jy maak baie keeses, elke dag, ons hele leven draai om keeses. Die feit dat jy vanmorgen hier so sit en nie by jou huis is nie, was een keese wat jy gemaakt het. Die feit dat jy vandag dit wat jy aangetrek het vanmorgen, die kleer wat jy aangetrek het, was een keese wat jy gemaakt het. Die feit dat jy dalk jou oudenken oude verlaat het en na die nieuwe denken toe gaan het, was een keese wat jy gemaakt het. Die hele leven draai om keeses wat ek en jy dag na dag maak. God het my en jy so geskapen met een vrije keese, omdat God liefde is en dit tree God op volgens sy liefdeskarakter en gee die mens een vrije keese. Sonder een vrije keese kan liefde nie sy sin kry nie. Die, die vermoe wat ek en jy het of die geleendheid wat ons het om my keese te kan uitoefen, loop hand aan hand saam met liefde. Anders te kry liefde nie sy sin nie. Een liefdesgeverhouding, soos jylle weet, is gebouw op een vrye kese. As ek en jy gaan manipuleer word, of gedwong word, of, of soe iets gedoen word met ons om een besluit te neem, of om, om een kese te maak, dan is dit nie meer liefde nie. Dan kry liefde nie sy sin nie. Ek kan nie nie geweervat, soos om Jan altyd sê, en die ene hetreise kop hou en sê, sy moet my lief heen nie. Dan is dit manipulatie, dit is nie ware liefde, wat daar is nie. nie. God gee aan die mens die voorrecht om te kan kies. Dit is my en jou voorrecht. Dink net eenvoudig en onrechtvaardig zou dit gewees het, as ons nie een vrije kese gehad het nie. As ons nie, dan was ons soos een klomp robots, of een klomp pappets, wat net nie op aarde was. Maar God gee aan my en jou, deel van sy liefdeskarakter, een wil van een vrije kese. God gaan so ver, en hy gee ons nie net een vrije kese nie. Hy hy meng ook die in, wanneer ek en jy verkeerd kies nie. Hy, laat, hy gee ons die optie om te kies, en as jy verkeerd kies, laat hy jou verkeerd kies. God gaan jou bijvoorbeeld nie doong, om met hom in die verhouding te kom nie. God gaan jou nie doong, om sy woord te lees nie. God gaan jou nie doong, om na die samenkomste van die gemeente te kom nie. Wat God wel sal doen, en dis eindelijk erg, God gaan jou die kies geë, en hy gaan staan en kyk, hoe jy verkeerd kies maar God gaan jou wel leiding gee. Hy gaan wel sy opinie gee. As het praat oor verhouding, God het al die strykelblokke mee weggedoen. Die skuitsmier wat daar was, tussen God en die mens het God weggedoen. Hy die mens kom rechtvaardig maak en heilig maak, so dat jy die, die kees kan hee om om te kies. God het het vir jou makkelijk gemaakt, om om te kan kies. God sal in sy woord vir ons sê, moet nie van die samenkomste af nie, want het is hier waar ons mekaar stig en mekaar opbou, maar het bly jou keesig. God sal in sy woord sê, my volk gaan ten gronde as gevolg van een brek aan kennis. Maar as my en jou keese, of ons die woord gaan lees en ons kennis ophou. Kom ons kyk na een paar voorbeelde, want ek kan nie die high statement maak, wat, en dit is nie so nie. Waar in die woord lees, hoe God sy, sy, sy leiding gee en sy opinie gee, en hoe die mens dan eindelijk nie daarna aan gehoor gee nie, en God het net so los. Die eerste een wat baie goed ken, is Aram en Eva. God sê vir hulle, dat jy dan al die bome mag eet, behalwe die boom van kennis van goed en kwaad. God gee hulle so die leiding. Maar Aram en Eva, soos jy allemaal weet, kies verkeerd. En God het nie ingegryp op hulle verkeerde kese nie. God laat toe dat hulle verkeerd kies, want dit hoe liefde sy sin krij. Dit is natuurlijk katastrofische gevolgen, soos jy allemaal weet, van mensdom ingehou. Kain en Abel, God sê in Genesis 4 vers 7, Stana, sê vir Kain, die sonde leen loer voor jou door, maar jy moet daar oor heers. God kom in waarskie vir Kain en sê, ek sien dat jy bezig is om verkeerde kees te maak, maar jy moet heers daar oor. Kain luister nie aan na nie en hy slaan sy broer dood. David sien vir Batsibabat, en dit maak die vlees in hom wakker, en hy kies om haar man oorlog toe te stuur, en hy word vermoor, jy dat die story. Een verkeerde kees van David, in die vlees, leid tot n moord die verloore sien, wat in een varkhok situasie beland het, nie op grond van sy pa'se kese of iemand'se kese, maar sy eie kese. Sy eie kese, wat hy gemaakt het, het om later in een varkhok situasie laat beland. Jy sien die skrif, ons kan nie eltyd die skrif sien, hoe God die mens een kese gee, hoe God leiding gee in die kese, maar hoe God ons ook los of aanvaar, om dan net verkeerd te kies so liefde sy sin kan kry. Die lewe gaan oorkeeses, elke dag, die boonste gedeelte, wat ons daar geskryf het. As ek weet, um, dit er noem in 30 lees, dan staan daar, ek neem vandag die himmel en die aarde as getuid in julle, die lewe en die dood, die sien en die vloek, het ek hier voorgehou. Kies dan die lewe, dat jy kan lewe, jy en jou nageslag, Wat, wat kry ons uit die tekstje uit? Die eerste ding wat ons kry is, dit is een bewys van Godse liefde, dit is een bewys dat, dat God ons gemaakt het met die kese. So daarover kan ons nie uh, redeneer nie, God het my en jou so gedesign met die vrye kese. Die tweede ding wat ons sê is, God sê nie man, ek, ek worry nie wat jy doe nie, hy sê wel, jy het jou recht om te kies, maar dis nie dat hy nie worry oor wat ek in jy kies nie. Hy sê, hy, dis, dis, hy sê daar, Kies dan die lewe, dat jy kan lewe. Dit is alsof God een dringendheid in hom heet. Dit is alsof amper asof hy op en af spring. Hy, is so, uh, uh, hy smeek ons half, hy pleit by ons, om die lewe te kies. Godse hart is dat ons moet lewe kies. Dis is vir God een baie ernstige saak hierdie, dat ek en jy die rechte kies moet maak. Hoekom? Dit staan so mooi, Kies die lewe, so dat jy kan lewe. God het so dringendheid in, in om, dat ek en jy moet die rechte kees maak, so dat ons sy hart, sy droom, wat die leven in oorvloed is, kan beleef. Dis wat God binnen sy hart vir my en jou weet. En dan staan daar verder, nie net jy nie, maar jy en jou nageslag. So die keeses wat ek en jy gaan maak, gaan nie net vir my beinvloed nie, maar het gaan vir my, die mense om my, en my nageslag beinvloed. Kom ons wat een voorbeeld, as een man as een man kies om sy vrou te verneek, hy kies nie leven nie, hy kies dood. Dan die gevolg daarvan, gaan een gebroken huwelik wees, en alles wat daarmee saamgaan, een nageslag, een kinders wat basis dan nou in een gebroken huis gaan groot word. So die kies om dood te kies bo leven, het een gevolg gehad. Maar dankie daarvoor het God ons nooit, ons het net een kies nie, ons kan weer een kies maak en herstel breng. Net een gauwe voorbeeld, Adam het verkeerd gekies, en die nagevolg daarvan was, dat die mensdom in die mag van duisternis was. Die gevolg van Adamse verkeerde kese. Kainse gevolg was moord, Davidse gevolg was moord, en die verloorde steen het omself in een varkok situasie beland. Ek denk jy al saam my stem, dat ek sê dat, dat het in Godse hart is, en dat het daar is, dat ek en jy die leven moet kies. Maar ek wil jy ons moet verder gaan en gaan kijk na iets anders, om te sê dat ek en jy is geskapen na die beeld van God. En omdat ons geskapen is na die beeld van God, en ons sê dan, ons het een vrije kese, dan het God ook een kese. Ek en jy wat na sy beeld geskapen is, as ons sê ons het een kese, dan het God ook ons een kese. Die vraag is, dink jy God maak nog keses vandag op aarde? Sint en wacht jy van God om een kese te maak, wat tot jou voordeel sal leid? Het God nog een kese? Wanneer ek die woordes syng, ek vertrouw op u, is jou vertrouwe in God geanker om die rechte kese te maak? Of waar staan die vertrouwe? Jy sê die wereld daar buiten is 100% gefokus op Godse kese. Op dit wat God doen en dit wat God nie doen nie. Kom ons vat een voorbeeld die reen. Hoeveel mense daar buiten sien die reen dat God een kese het om vir ons reen te gee of nie? Wanneer, wanneer iemand uh, syk is, dan het God te kese, gaan hy om genees, of nie genees nie. Dis hoe die wereld het sien. Beskerming, twee mees in een botsing. By die een gemeente, word al die sondag gesê, van hoe wonderlijke God ons het, en dat hy ons beskerm het. By die ander gemeente is daar sootlom vraagtekens voor elkens gesig, want waar was God's beskerming? God het te kese gehad, om die een te beskerm, en die ander nie. Hierheen nie. Waar kom hierdie mythe, as ek het so kan noem, vandaan. Ons krij dit in die VCS 3 vers 20. Die VCS 3 vers 20 sê, en aan hom wat mag het, om te doen verbo alles, wat ons bid of dink. Jy sien, godsdienst het die komma gesien, en gedogd is die punt. Die feit is, God het klaar gekies. Ek en jy weet het, God het nie meer een kiesel om te maak nie. God het klaar gekies. En daarom as jy vers 20 verder lees, dan stop dit nie daar nie, maar dit sê, en hom wat mag het om te doen, verbo alles wat ons bid of dink, volgens die kracht wat in ons werk. Die feit dat God klaar gekies het, is die feit dat vers 20 sê, die kracht wat in ons werk. Dit is, dit is een bewys van God so afgehandelde kiese. Um, wat hard is, is dat die wereld nog daarbij te dinkt, dat hulle kan by mekaar kom en dan Godse arm draai om my kese te maak. Of hulle kan as SMS uitstuur en moet nie die ketang breed nie, en as ons dit doen, dan kan ons Godse arm draai om die rechte kese uit te oefen. Wat bedoel ek en, en hoe kan het klaargekies? Wat hoe kan ons sê God het klaargekies? God sê in Deuteronomium 30 en in Johannes 10 vers 10, as hy weer sê, ek het gekom met julle kan nie leven en oorvloed, sê God basis, ek het die leven gekies, dit wat ek vir jou gekies het, dit wat in my hart vir jou is, is leven en leven en oorvloed. Jy kan nie iets aan iemand voorhou, as dit nog nie klaar gekies was nie. God het die leven en dit wat die leven behels, klaar gekies vir elke mens. Dit is een afgehandelde kiese by God. Toe Jesus Christus die kruis gekies het, toe kies hy lewe vir die mens. Toe Jesus Christus op Golgotha gehang het vir my en jou, was hy die kese van een leven oorvloed vir ons as mense. Die kruis en die inpak daarvan, is die afgehandelde kese van God. En alhoewel God lewe gekies het, beleef die wereld nie altyd leven nie. In, in Timotheus 2 vers 4, net om dit te staaf, in Timotheus 2 vers 4, staan daar, vers 3, want dit is goed en aangenaam voor God ons verloser, wat wil hee, dat alle mense gereed moet word, en toe die waarheid moet kom, Godse hart, is dat elke liewe mens op aarde, gereed moet word, dit is Godse kese, dat elke mens op aarde gereed moet word. Die vraag is, gaan elke mens gereed word? As ons nie te technisch daan, want ek, ek dink, my hart is dat elke mens gereed moet word. Maar ongelukkig is daar mense, as ons kom as gevat, eerdere atheist is die beste voorbeeld, wat sy rug op God draai, op grond van sy eie kese. Maar God sê, ek wil hee, dat elke mens gereed moet word. Dit is afgehandelde kese by my, dat elke mens gereed moet word. Dit is hardseer om te dink, dat betie mense hulle rug op God draai, as gevolg van die verkeerde karakter van God, en, en hoe mense nie rechtig verstaan hoe God werkt nie, hoe dit eindelijk ons als christenis hoeskuld is, dat mense hulle rug op God draai en die verkeerde kese maak. Wat behels die lewe? wat Godse hart vir die mensdom is. Wat behels hier die lewe? Peter noem 30 vers 19 sê, hy sê, kies dan die lewe, dat jy kan lewe, jy en jou nageslag. Die reëer die God liefde hee, na sy stem te luister, en om aan te hang, want dit is die lewe. Johannes 17 vers 3 sê, en dit is die lewe, eeuwige lewe, om hom te ken. Die 1 vers 4 sê, soos hy ons uitverkies het, voor die grondlegging van die wereld, om heilig en sonder gebrek voor hom te wees. Sien jy Godse kese afgehandelde kese, dat die mens heilig, waardig, rein moet wees. Hoekom? Voor verhouding. Die eerste, kan ek amper sê, wat leven behels, is een eenheid met God. Is om een te wees met God. Dis hoe ons leven beleef. Dis hoe ons leven beleef, om God te leer ken, soos ons daar lees, om hom lief te hee, na sy stem te luister, en om aan te hang. Dis om die leven te hee is om een te wees met God. En is wanneer ek en jy, so een woord met God, wat ons die rest van die lewe pakkie besef, die rest van, as God sê, kies die lewe dat jy kan lewe, dis binnen hierdie verhouding met God, wat ons besef, wat het alles behels, wat as ek dit kies, wat is alles binnen hierdie lewe pakkie. Die eerste ene is, in Hebreus 2 vers 7, um, skryf hy, hy sê, jy het om weinig minder as die engel gemaakt, met heerlijkheid en eer het hy omgekroon, en hy om oor die werke van die handen aangestel. Dit deel van die lewe, dat God klaar gekies het, en my en jou aangestel het, oor die werke van sy handen. Dit is my en jou verantwoordigheid, om te besef dat, die lewe is in ons handen. God het my en jou aangestel daar oor. God gaan het nie verander nie. Hy gaan nie evenskeelike ander kese maak nie. Hy klaar gekies, om jou aan te stel oor die werke van sy handen. Matthies 8 vers 17 sê, Hy het ons krank hier op hom geneem, en ons soektes het hy gedra. God het vir elke mens gezondheid gekies, klaar afgehandel. En soos ek net al gehoor het, soos ek net gelees het, dat amal dag nie gereed gaan word nie, maar dit is Godse hart. Net so beleef amal die geneesing nie, maar God het dit vir elke en gekies. Die wat hier sit en die wat nie hier sit nie ook. God dienst gee aan God die kiese om te genees en nie te genees nie. Maar God sê, as jy die lewe kies, dan kies jy die afgehandelde geneesings taak. Kies jy iets wat kla afgehandel is in my oor. Beskerming. Hebrews 1 vers 14 sê, is hulle nie allemaal dienende geeste wat vir dienst uitgestuur word nie. God sê, as jy die lewe kies, is my beskerming daar. Deel van die lewe pakket, van die ding, die leven wat ek kies, is Godse beskerming. Psalm 91 vers uh, 10 en 12, soms met my sê so, dit so mooi. Hy sê, geen onder sal jou tref, en geen plaag na by jou ten kom nie, want hy sal sy engele hand gaan jou bevel gee om jou te bewaar, op al jou wee. Hy sal jou op jou handen draas met jou voet en geen klip stamp nie. In Godse hart, in Godse keese, Het is dat die mens die sy voet in enige klip moet stamp nie. Dit deel van, kies die lewe, so dat jy kan lewe. Voorsiening, Philippenser 4 vers 19, Kijk wat staan daar, staan, En my God sal uit elke behoefte van julle vervul, Na sy reikdom en heerlijkheid, Door Christus Jesus. Met ander woorde, die feit dat daar staan deur Christus Jesus, is een bewys van een afgehandelde kese by God. Want Jesus het reeds gesterf van my en jou. So versiening is een afgehandelde kese by God. Jy sien, ek denk baie keer, hierdie begrip van kese en een afgehandelde kese wat by God is, is die beginpunt van my en jou gebedse dalk. Ek weet, om Jan, praat altyd van Hy Tanni wat gesê het, Nou dat hy als gehoor het, is hy hele gebedslewe dier mekaar. Maar hy sien, as ek en jy besef dat God het klaargekies, dat al hierdie beskerming, voorziening, geneesing, afgehandelde kees is by God, dan verander het my gebedslewe, dan is het al die, die, die kiekstaart van my gebedslewe. Want my gebedslewe was altyd die vraaglijs vir God om die rechte kees uit te oefen. Maar nou is het nie meer so nie, nou kan ek saam met God begin stem oor die kees wat hy reeds uitgeoefen het. Net nog iets wat ek wil sê oor Godse afgehandelde kees is, God maak die stelling in, in Hebreus 10 vers 17, en aan jylle sonde en ongerecht, ongerechtighede sal ek nooit weer dink nie. Om wat er heren kan God so'n stelling maak, op grond van vergifnis wat afgehandel is. Johannes 12, 1 Johannes 2 vers 12 skryf, Johannes skryf aan jylle, jylle my kinders, omdat jylle sonde vergewe is. Met ander woord, vergifnis, is een afgehandelde saak by God. Julle weet het. God gaan nie kies om ons te vergewe nie, dit is afgehandel. Weet jy hoeveel mense daar buiten nog worstel met vergifnis en dat God een kies moet maak om hulle te vergewe en, en dit is die reden hoekom niemand die leven kan kies nie. Want ons dink nog God moet nog soveel weaie goed kies. Um, dit is so belangrijk om te onthou dat het God klaar gekies het dat God klaar lewe in oorvloed vir elke mens gekies het. Wat bly nog oor van my en jou? Om die, die keese te maak van, kies die lewe. Nou onderstaan het, die lewe is die keese. Ek en jy het nodig, om ook die keese te maak, om hier die lewe geskenk pakkie oop te maak, en dit te ervaar. As ons hoor wat dit alles het, en die pad wat jy al gestap het met alles, Wie van ons wat jy is kies nie die lewe nie? Natuurlijk kies ons allemaal om ons die lewe. As, as jy jou gaan vraag, jy, jy is allemaal dom wees as jy dit nie kies nie. Ons allemaal kies die lewe, maar ons le leef nie daag altyd die lewe nie. Ek besef een ding dat, ons kies daag die lewe. Maar baie keer kom negatieve omstandighede, en situasies, en hy hoobranders, en van pw gepraat, dit kom en dit, Verswelg ons kese. Dit oordonder ons kese van een leven en oorvloed dat ek gekies het. So is het by een punt gekom wat ek dink wat ons een kese op kese moet maak. Ek en jy het nodig om wanneer daar negatieve situaties kom of omstandighede kom om weer een kese te maak. Om te sê maar ek het dit gekies om een kese op een kese op een kese te maak. Dit is elke dag ding Dit is dat ek dit een keer kies en dit is afgehandel nie. Ons kan nie toelaat dat die kere wanneer ons nie lewe beleef, dit ons keese van lewe steel nie. En dit breng my vir die punt by, wat gaan my focuspunt wees? Op wat gaan ek focus om heel tyd hierdie keese van lewe en lewe te bly maak? Ons kan baie keer sê dat, ja ons moet meer geloof hee. Ons moet meer geloof hee, in hierdie ding van lewe en oorvloed. Dit is wanneer ons te min geloof het. En ek besef nie, en by ons in die gemeente het hierdie tekst vir ons die afgelopen tijd baie beteken. Dat om meer geloof te hee, gaan dit altijd van jouself en van binnen afkom. En hierdie tekst is een gebed wat Paulus vir die feestheers geskryf het, in die feestheers 3 vers 19, en ek lees dit vir daarvan vers 18 af. En dat jylle in staat kan wees, om saam met die heiliges ten volle te begryp, wat die breedte, en die lengte, en die diepte, en die hoogte is, en die liefde van Christus te ken, wat die kennis oortref, sodat dat, hier een kan word, tot al die volheid van God. En ek besef dit, daar sta nie, dat ons moet focus op ons liefde, vir Christus nie. Paulus sê nie vir die feestjes, moet nie focus op, hoe lief jy God het nie. Focus op, Godse liefde vir jou. Focus op, dat Godse liefde jou so dring, dat Godse liefde so binnen in jou is, dat het net leven kan wees. Daar staan die liefde van Christus te ken, wat die kennis oortref, daar staan daar so dat jy vervul kan word tot al die volheid. As ek en jy soveel in verhouding met God is, en toe dat Godse liefde my so binnen in my dring, dan sal ek elke keer besef wat God reeds vir my gekies het. Daar staan so dat die volheid van God, so die volheid van die leven wat God gesê het, kies die leven so dat jy kan leven, dat dit kan in jou hart vastgevang kan word. So ek denk die, die, die focuspunt moet wees dat, dat omstandighede wat kom en, en situasies wat kom, dat dit nie my en jou kees sal beroof nie, maar dat, dat Godse liefde binnen in my, my so sal, so sal verswelg en so sal dring dat hy die negatieve omstaan en sal wegvat en ek sal bly by God wat God wil hee ek moet kies, want hy sê kies die lewe so dat jy kan lewe om af te sluit wil ek net sê die lewe gaan door keeses en die lewe om lewe en oorvoet te beleef is een keese ons het een keese om in elke situasie lewe te kies in elke situasie as ons net een voorbeeld gaan vir in verhoudings, die verhouding wat ek tot man en vrou het, die verhouding tegen my werkers, is die kese wat ek maak, is dit leven in hulle levens, gaan dit een leven veroorzaak, of gaan dit dood in hulle levens bring, gaan daar iets gesky word, het is my kinders, hoe ek optree, my wandel daar buiten, kies ek leven, of kies ek dood, want is my en jou kese, God gaan jou toelaat om te kies, as jy dood kies, kies dan dood, maar as dit leven is, Godse hart is, Godse dringendheid is, van my en jou, om in elke situasie, leven te kies. Die feit dat ek en jou leven kies, moet leven bring, en die mense om ons, die mense met wie ek en jou elke dag werk, moet die leven kan beleef. Om die leven te kies, is om in pas te kom, met wat God alreeds gekies het om die lewe te kies, is om in pas te kom, met wat God alreeds reeds gekies het. God het klaar gekies, en dit plaas God in sy ris, Hebreus 4, uh, 4 vers 10. En dit my baie keer het wonen, hoekom sikkel ons daak so om in ris te kom? Is dit die feit dat ons daak nog nie die keese gemaakt het om lewe te kies, dat ons nie in ris kom nie? Want die meent hoe God lewe kies vir die mens, toes God in ris. Ek en jy het nodig om leven te kies, en dit gaan ons in ris sit. Onthou, jou vertrouwe is in God sy afgehandelde kiese. Dis waarin my en jou vertrouwe is. Kom ons sluit die oor. Dankie Vader vir die wonderlijke voorrecht wat ons het om te kan kies. Dankie Vader dat jy ons so geskapen het Dat kan kies en keesies uit te oefen. Is wanneer ons dit doen, wanneer liefde sy sin krij. Dankie Heere, dat ons ook weet, dat ons nie alleen is nie, maar dat die gees, ons elke dag sal lei en sal leer, om die rechte keesies te maak. En daarom het ons nodig, om in die wau wow verhouding met die te staan, so dat Godse gees, ons kan lei en kan leer, en ons kan wees waar ons moet leven kies, en waar ons eerder moet heers oor dood, en moet heers oor situaties wat nie leven gaan wees nie. Dankie Heere dat u ons toelaat om een vrye kies te maak. En dankie Heere dat ons die geleendheid het, om tyd saam met u te kan spandeer, dat u liefde ons so kan dring, u liefde wat so weit en groot en ongelooflik is, ons so vals sal verswelg, dat ons sal besef die Godheid wat binnen ons is, die geskenk van leven wat Iweli ons moet kies, dat dit al die negatieve omstandighede en, en situasie sal toemaak, en sal doodmaak, so dat ons net kan focus op, op dit wat Iweli ons moet hee, en dis een leven in oorvloed, een leven vol vreugde en vrede en blijdskap. En daarom kan ek elkeens sê nie so, heren, met die, met die, met, met Godse geest binnen in hulle, om die rechte kees elke dag te maak, so die mense om ons, en met wie ons werk, en ons self, een leven oorvloed kan hee. Want God het so dringendheid in ons, God staan op en af, en sê, kies die leven, so dat ons kan leven. En dis my gebed, dat elkeen, die kees sal maak. Amen.